koje je Gospod izgovorio preto svetog Jovana dobitete svi ko je ispred drama. neko od bratija će to podijeliti i čuvajte ih braće i sestre i cijenite jer su zaista zlatne riječi ne u smislu i vrijednosti onog materijalnog zlata jer riječi gospodnje su vredniji od zlata zlato je samo simbol njihove vječne vrijednosti koju zlato samo blijedo slikava. Zato te riječi, taj zlatni listić, čuvajte i ovako kao sveštenik da vam kažem pa i blagoslovim. Čitajte svakodnevno da bi energija ljubavi Božije prodrla do vašeg srca koje je hladno i od grijeha i od bezakonja koje se sve više umnožava i ljubavi sve manje ima, a ovo je braću i sese prava injekcija ljubavi, lično obraćanje Hristu tebi koga poštuje kao ličnost i ono ja sam ti, dobro da pamtimo, da pusimo da prodre u naše biće i kad se srce aktivira, kad osjeti da je to zaista tako, a neće ići baš ovako i brzo jer smo u teškoj bolesti i obamrlosti ali Bogu je sve moguće On je ljekar i duša i tijela a u ovoj povici baš On govori i kad se srce aktivira i kad budemo sa tom svješću prisutni u svetim hramovima onda na ono njegovo pitanje šta vi ili šta ti još možeš da poželiš Mi ćemo reći, braćo i sestre, vaistinu ništa, sem da se još prisnije pričešćujem s tobom u nezalazni dan carstva tvoga, kako se i molimo na svetoj liturgiji. E kad do tog nivoa dođemo, braćo i sestre, mi smo ustali zmrtvi. To je uspostavljanje vječne zajednice sa vječnim Bogom, silom vječne ljubavi koja od njega dolazi kroz nas, prolazi kroz naše biće, kroz našu slobodnu volju i njemu se vraća blagodaću Duha Svetog, a kroz njega tamo odakle i izvire, vraća se ocu Otcu Nebeskom. To je, braćo i sestre, savršeni krog, to je savršenstvo života. Izvan toga sve je muka, sve je patnja, sve je... Tama. Zato čuvajte taj listić, zaista je zlatan i svakodnevno ga iščitavajte dok se srce ne probudi. A probudjeno glasom Božim ono više ne može da umre, njega više smrt ne može, ni grije, ni smrt, ni djavo ne može više da zarobi. Jer sila te ljubavi, a u ljubavi istine je oslobađajuća sila. Ako se budemo oslobodili u tom smislu, nas niko više ne može da poroblja. Zato uzmite taj spis i nemojte s njim da baratate kao sa novinama i raznim dokumentima i mailovima, jer ovo je zlatna riječ Svetoga Jovana Zlatostog koju je pozvatio Duh Sveti, Duh Spasitelja našeg, Duh Otca našeg Nebeskog. Čuvajte i hranite se tom istinom da i budemo zajedno svi djeca Nebeskog Otca ljubljeni žrtvom njegovog jedinorodnog sina i proslavljeni carskom slavom njegovoga saprestovnog otca. И premoćnog, i svemoćnog, i čoveko ljubivog duha svetoga koji je nas i danas sabrao i evo bogato nahranio. Njemu slava i hvala u vjekove,